multim the law الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده خير الكلام كلام الله وخير اله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا يوحنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ماالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ناشط صدق صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس تعلمون ما اعلم وضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا Da vi znate što ja znam, malo biste se smijeli, a puno biste plakali. I čovjekovo putovanje koje treba proći od rođenja do dolazka od dženet, odnosno dženet, je veliko putovanje i neće stati i neće završiti osim u jednom od ta dva mjesta. I na tom putu vidjeli smo da čovjeka čekaju prvo smrtne muke i prvi susred sa melekom smrti i melecima, zatim kaburski stisak, kaburska tama, kabursko iskušenje u vidu pitanja ko ti je Bog, ko ti je poslanik, šta ti je vjera, a nakon toga dolazi i zagrobni život, život u berzahu. Berzah u prijevodu na našem jeziku znači pregrada, odmiješanje sa ovim svijetom, To je međuperiod u kojem ljudi posle smrti čekaju kad će biti proživljeni i kad će odgovarati za svoje djelje. Međutim, svi vjerski tekstovi ukazuju na to da to nije prazno čekanje, nego da postoji pravi život, uživanje ili patnja. Prošli put, na prošloj džumi, govorili smo o devet užitaka koji čekaju Vjernike. a što se tiče nevjernika njihova patlja i njihova tjeskoba i njihova tama neće prestajati i neće se poglačiti nego trajaće do sudnjega dana a ono što dolazi i posle sudnjega dana još je teže još je gorše ali šta je sa muslimanima koji su zapali u grijede, a nisu se pokajali. Umrli su brije nego što se pokaju. Dali li o govore ajeti, odnosno Kur'an i Hadis? Govore i tekako. Zabilježio je Imam Buhari. Znači Hadis govori o muslimarima koji imaju u sebi imana, ali imaju i grijeha o svojim životima. Imam Buhari je zavidržio od Semure Ibnu Đunduba radijallahu anhu da je kazao Allahu poslani sallallahu aleyhi ve selleme imao je običaj često nakon sabah namaza kazivati je s abima i pitati jesu li sanja lišta te noći pa ko je imao neki san kazao bi A poslanik Salolahu ve nekve sebe me protumačio jednog jutra poslije sabaha poslanik Salolahu a nekve sebe me pitao jeli neko nešto sanjao? I svi su šutili. A onda je kazao sanjao sam ja. Odnosno vidio sam uslu. A snovi poslanika su istina. Objava da vidimo šta je to posanje sallallahu aleyhi ve selleme vidio. Innehu atani lejle aatijani, wa innehuma ibti'a thani, wa innehuma kala li intalik, wa inni intalaktu ma'ahuma. Došla su mi dvojica dva meleka. Poveli me sa i samo kazali kreni. I krenuo sam s njima. I došli smo do čovjeka koji je ležao na bok. A drugi iznad njega stoji sa velikim kamenom. Ua i da huo jehvi bi sahratili razsihi pa jehlavu kamen na glavu tov čovjek i razbija mu glavu potpuno. Kamen se otkutrlja, dok ovaj čovjek ode po kamen, glava se ponovo vrati kakva je bila. I toga, uradi ponovo što je uradio i prvi put. Kulturevna. Upitao sam dvoje dvojcu nelegra. Subhanallah Mada Subhanallah to se govori kad se čudiš nečemu ne možete naći šta je s ovom dvojicom ko su ova dvojica idemo dalje idemo dalje nisu mu rekli ništa došli smo do čovjeka koji je ležao na leđima a drugi stoji iznad njega sa kukom od železa. I onda mu kukom zakači jednu stranu obraza i potpuno prođe kroz nju kuk. Dok krene na drugu stranu obraza, ova strana obraza se vrati kakva je i bila i tako sve do potilka pa čak mu zakači i oko okrene se na drugu stranu i uradimo isto na drugoj strani pa sam upitao subhanallah šta je s ovom dvojicom? pa mi rekoše ponovo idi dalje idemo dalje onda smo došli do jedne do jednog mjesta gdje je postao nešto kao bunar, kao pečnica neka i odatle su se čuli velika buka vika delanje i glasovje pa smo pogledali u tu u taj prostor, u tu rupu kao bunar da je, kad tamo razodjeveni muškarci i žene zajedno. A onda im dođe plamljeno dozdo i oni potrče goreka i izlazu i zaderu se i poviču. Pa se onda isto tako vrati. Pa sam mu pitalo a koji su ovo? A oni mi samo rekoše idi dalje. Došli smo i onda smo došli do jedne rijeke. Bila je crvena poput krvi. A u rijeci muškarac se kupa, pliva, a na drugoj strani drugi stoji i čeka da ovaj dođe i natrpava mu usta kamenjem i vrati ga nazad, ne dam odmora da se odmora. I tako stalo. Pa sam upitao, a koja su obo dvojica? Pa mi rekoše, nastavi dalje, idi dalje. I onda smo došli do čovjeka tako ružnom izgleda, da nisi mogu gledati u njega. Ide i trči oko vatreju ima upaljena vatra kao ognjišljenje i on trči i okolo ne da vatli da se ugasne ružnog jako ružnog izgleda pitao sam ih šta je ovo koje je ovo kažu nastavi dalje pa onda došli do jako zelene bašte koja je izgledala crna koliko je bilo zelenila u njoj. I u toj bašnji smo našli i vidjeli sve što inače ima u projeći. I u sred stoji čovjek jako dug, skoro da mu ne vidi glavu koliko je visok i koliko je visokog nebesina. A oko njega Djece ne možeš prebradati. Pa sam ih upitao, a šta je s ovim? I ko su ovi ova djeca? Pa mi rekoše, nastavi dalje, nastavi dalje. A onda smo krenuli dalje i došli do velike vašće isto tako. Nisam nikad vidio veću, niti ljepšu. Pa mi rekoše, popni se u tu bašđu. I popej se. I došli smo do jednog, kao neko naselje, izgrađeno jedna cigla od zlata jedna cigla od srebra. Došli smo do kapije tog grada, zatražili da uđemo i onda smo ušli. I sretoše nas ljudi, pola lijepi ko san a drugu o pola ružni, ne možeš gledati. I ovim rekoše ova dva dnevnaka idite okupajte se u toj rijeci proticala je rijeka pored. Kad se okupaše i ona druga strana koja je bila ružna prolješa se i postane lijepa. Nakon toga rekoše oni šta je to on sinoć vidio poslanik sa ovom lago ovo je dženet a ovo iznad gore kaže poslanik digao sam pogledi i vidio sam nešto kao veliki oblak koji ima više dijelova na njemu ovo je tvoj dvorac koji te čeka kada preseliš i kada uđeš u džavut. pa poslanik reče Allah vam dao svako dobro došli ste večeras ovde kod mene odveli me na sva ova mjesta mogu li sada da uđem kaže ne još nije vrijeme ali ćeš ući recite mi onda var šta sam ja to večeras svidio e sad je ovaj dio važan za nas Ovaj dio objašnjava zašto su ti ljudi bili u patnjama u Kaboru i u kaburskom životu. Što se tiče prvog čovjeka, kome je glava razbijana kamenom, to je čovjek koji je naučio Kur'an pa ga ostavio iza leđa i koji je spavao, a nije klanjao farz na naziv. ostavio kurak, ostavio namaz. To je onaj koji je bio prvi. A onaj drugi kojim si došao, kome su lice parali sa ovim željeznim kukama, to je bio čovjek koji je izlazio iz svoje kuće svako jutro i širio laž i među ljudi širiju laži. Ako grupu ne spadaju današnji novinar, koji izmišljaju razne laži, onda ne znam ko bi drugi mogao ući tu. I zato je posebna na njima velika odgovornost da paze šta pišu, jer njihove laži dolaze do svih ljudi. A što se tiče muškaraca i žena koji su bili goli, Razodjenuti u onom gunaru koji je ličio na peć, to su gludnice. Ljudi koji su žirjeli u grijehu mimo braka A onaj čovjek koji se je u crvenoj rijeci, kome ovaj trpalo kamenje u usta, to je čovjek koji je hranio se kamatom. bario se kamatom. A što se tiče onog čovjeka rušnog izgleda, to je malik, glavni čuvar džehendema, koji održava džehendem čuvaga do trenutka kada treba biti upaljen i kada će biti u punom kapacitetu, a to je sudni dan. Onaj visoki čovjek koga si vidio u onoj zelenoj baši To je Ibrahim, ale i On je zadužen da bude sa djecom koja umru prije puno ljetstva. I svako djete, bilo muško ili žensko, koji umre prije puno ljetstva, živi u kaboru tu sa Ibrahimom do sudnjega dana. Ale i sada je Ibrahimu data ta čast I taj zadatak zato što dugo nije imao djece po nekim predanjima do 80. godine po nekim do 120. Dugo nije imao djece pa da mu se na neki način nadokladi ta njegova želja za djeco dok je bio na doljavku Allah najbolje zna ali on je tu neko razhava ostade i upita a jesu li tu i djeca od ušvika djeca od ljudi koje umru maloljetna a nisu muslimani, kaže da. I oni su tu. Jer djeca nisu odgovorna za i izbore svojih roditelja. Nakon toga poznanih sallallahu a.s.m. uprita za one koji su bili pola lijepi, pola ružni. To su ljudi koji nisu imali velikih grijeha posljedno ali su imali dosta grijeha koji su ispod velikih i tako imali su i dobrih dijela i onda ih je dobra dijela to pola njih dobro a ova loša to su oni koji su na vagi je o kojima se govori u suri Ar jednako dobrih i jednako loših dijela bit će i uđi će kod koji su uđenito. Ovaj hadis govori o tome da vijednici koji su se klonili veliki grijeha i kajali za svoje velike grije imaju u svoj život život uživanja i život svake radosti. Oni koji nisu bili vijednici imaju u svoj život život patnje i svake duge i nevonite skode muslimani koji su imali pri sebi grijeheni, a nisu se pokajali prije smrti, imaju i oni svoj život. Koliko će trajati to kupanje u toj vodi i plivanje bez odmora uz otežavanje tako što mu se trpa kamenje u usta zbog kamate? Koliko će trajati plamen koji dolazi u onoj pećnici zbog bluda? Koliko će trajati patnja zbog ostavljenih namaza, Koliko će trajati patnja zbog drugih grija kojima zaslužuje to, zavisi od količine i veličine i nijedan čovjek u tom pogledu nije isti. Neko može trajati do sudnjega dana, nekome hiljadu, nekome više, nekome manje, a Allah Zubrašanu je pravedan i nikoga neće kazniti preko onoga što je zaista zaslužio. Molim uzvišenog Allah Zubrašanu da nas sačuva tih iskušenja, tih patnjih, koje čovjek zaista ne može i teško može godiniti. Stratveno malo.